Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd Tuishi katika zama ambazo hali ya kiuchumi ni mbovu Gharibi, Halini, ya mfumo wa kirasilimali wa magharibi na nidhamu yake kiuchumi hali hii imewapelekea wengi Kuchanganyikiwa juu ya swala la riski kwa sababu ya kukosa fikra sahihi na ufahamu mbaya Mrengo wa kwanza ni wale ambao waona kule kukundukiwa kwao kiriski ni, ni kwa sababu ya ujuzi wao na uhudari wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas aya ya 76 mpaka 78 Asema inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupigia mfano wa taikun ili awe ni wa matajiri watakao baada yake hiyi Inna Qaruna kana min qaumi Musa kikabila alikuwa kwa yeye ni katika kaumi ya nabii Musa alikuwa kwa Bani Israili lakini alikuwa kwa politically correct Akiwiana, na na Firauni akidhani kwa hayo ndio yaliomfanya yeye akusanye mali mengi inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alayhi Akasahahu. kama man yakun zuku ni munzimu subhanahu wa ta'ala fa bagha alayhi albaghi katia kufasiri aya asema kana amilan ni Karun alikoku ni ni watu ambao walikuwa na cheo na pirauni kwaunki katika sebule na cabinet ya Firauni Karun alikuwa na cheo ala bali israeli ya wana wa israeli fakana yabghi alaihim kiwakandamiza akijivuna akiwoguruma watainao minalgunuzi ma inna mafatihahu latanuu bilusbati lilquwa kisha mwezingu atapata suira ya amount ya wei aliyokuwa nao karum ni tajiri kiasi gani ili tupate picha hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa bainahu min al treasure alivomiliki na namna mali yalizokuwa mengi Funguo zake funguo za treasury hizo zikiwafanya wanaume wenye nguvu kundi la wanaume wenye nguvu wakiumba yumba kundi wanapozinyanyua zamani hizo kwa utajiri wa kihakika ni silver ni gold wata leo zisi tuna paper currency ambayo kihakika haina thamani ya kidhati mfano mzuri leo Ikifika tarehe 30 Septemba shilingi 1000 ulio nao wewe itabakia kwa nini makaratasi waslis lakini kuna siku dhahabu ndio inamiliki itapoteza thamani yake bali dhahabu kila kukisha yazidi nini kupanda kwa karun amili mali ya hakika iliyomfanya avuke mipaka qala leho kaumuhu la tahfarah innallaha la yuhibbul farihin kaumu zaakir ambao damu yake walimsonga kumbana safa usifanye majivuno na kibri usivuke mpaka mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenyezi Mungu hapendi wenye kujivuna damu yake ni kala inma utituhu ala ilmi indi hakika nimepewa mali haya kwa ujuzi wangu mimi ajiona ni mi hudari sana si dawa wa mungu kwake yeye ni uhudari wake ni ujuzi wake ni ujanja wake uniimbipo wa kwanza Mrekwa wa pili waamini kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa razaku Qawwatu al-Matee Surati Adh-Dhariyati na nane kwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku tena mwenye nguvu makuu Kwa kuwa ni Razzaq usifanye kazi Usihangaike weka tu yeye ni Ar-Razzaq atakuruzuku Imbpokea wa qasin na hum min khatabi radhiallahu anhu Khalifa wa pili marra biqaumin min al-qurra alipita penye kikundi cha al-qurra Hawa asili zao walikuwa ni watu waliohifadhi Qurani mwisho ikawa ni watu wenye elimu faraahu julusan kadinata suru musahu akaona wamekaa wameinama vichwa kwa kusoma faqala man haulaa akauliza hawa ni nani faqalu umur mutawakkiluna Jawabu ile ni kuwa hawa kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi kufanya kazi, hawafanyi biashara, hawalimi, wao mtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio arza, atawaletea riziki zao. Sanaa unafata bila Allah anakuasema kalla. Hawa sio almutawakkiluna. Sio wanaomtegemea Mwenyezi Mungu kwa maana halisi ya kisheria walakinahum al-muta'akiluna hawa ni wenye kula ambao yakulona amwala nnasi mula mali ya watu hadaibu hitoa jasho hadaibu hangaika ya wa ayale ala kunabi hukumu malimu tawakkiluna kinunao na Ataka kukuiga mambo wasi jezi yes, wajuzu mimi kwa wale ambao kweli wamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa qilana amba ndio tujuze faqala huwa alladhi yurqi alhabba fil ardh thumma yatawakkal ala rabbih 'al tawakkal ni yule mkulima alay anda ardhi yake bi mana katia juhudi inaotayika akapanda ndoi akafanya kile ambacho humanly possible kwa mwanadamu atakana kifanye kisha akamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kule kuota kule kuvuna ile natija ndani sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala namna atakavkuruzuku utavuna barunia mia au hamsini haya nyanani sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini baada ya kutia juhudi na kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Dugu zangu Islamu Uislamu umeniweka swala hili la riski kiwazi Ili wewe kama mwanadamu Uliokadiriwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Usipate riziki juu ya riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu taala ndiye aliumba biuhe akavikadiria riziki zake Mwenyezi Mungu Subhanahu taala katika sura dhur ayat 6 asem wa, ka dihud, wa ma min dabbat fil ardh illa ala llah rizqha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin fa kunna kinachutaba juu ya mgongo wa ardhi Kiumbe chochote kilicho kwa ardhi illa ala Allah rifa illa mujizimhu ametakafal rizqiana as long as u hai juu riziki yako iko ungehusi kuwa Duniani kuna scarcity, kuna uhaba. O, baada ya miaka fulani dunia haiwezi kusapot watu wazaana Mungu amekadiria kila kitu, watu huzaana na watu hufa. Waingiao kweli waingiao huzaliwa kuzaliwa na wakatokao kwa kufa. Kwa mwenyezi Mungu ameiumba hii ardhi ili iweze kusapoti viumbe. Hilo amelikadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye amejiweka ile vikungu. Wayajua mustaqarraha Wamustaudaha mustaudaha. Kila katika kitabu Na Mwenyezi Mungu ajua maisha hivi, ya viumbe hivi juu ya mgungo wa ardhi, ndio zako, mapitio yako, kutua kwako na mushore kufa kwako. Ni makadirio kamili. Ya sawika mini budget kulipungua lazima tufidie la elimu ya ya na mwenyezi Mungu yeye aliyopita yalioko na atakokuja yamekamilika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliopokewa na Abu Nu'aim fi Hilal ana bihumama radhiallahu anhum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus nafatha fi rouhi ان نفس لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ونظم رحمهنا امان بن فقيه اسمع جبريل اليمشوشيه وحي وحيوني اذن ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها نفسي يويد hayifi illa ba'da kutumia ajal ajal ni ule wakati ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu ukifika utakufa fa idha ja'a al-maut ya la yastaqiruna sa'atan wa lastaqimun ukifika htime utangulizi kabla wakati wako hizo kuna mtu mgonjwa mahituki siku zote basia ah yuko kitanganya shakufa ah, hajiafa au atakufa kijana mdogo ah masimu angufa kabla time yake haa hakuna ambayo wafa kabla time yake ukifa hiyo ndio time yako na hii time haikuwekewa kwa wazee kifo hakichagui wazee kama kwa vijana madam mimi ni kijana na garanti itaishi mpaka nioe nizae ni jukuu ni kisha nitakufa anytime kwa ile mpanga Mwenyezi Mungu tusijiwasii ikifika kila moja atakufa. Kwa hiyo hakuna nafsi hatokatiishiwa maisha na pupa gani ikiwa time yako haiyafika Watasta wa Watastaui barizka. Na hufi paka umalize risiki yako. Uwezi wewe ukamaliza risiki yako na bado uko duniani wakati mwingine mambo huwa ni very tight mkabika kwa na mtu ah ha ah. sina picha eh hii ni kipindi cha time cha mbihani kitakafumra usianze kufunga fikra zingine nyingine ndio kwauganga ya bwana mimi mambo afungika riski yangu kidogo gemu mfanyie hicho kidogo kitakuwa riski ya nani yule mganga hii mungu huyu ame kadiria alio kingi si akija hodari mungu amimdawania ufi vede mpaka umalize riziki yako na kitu sirisiki yako upati uwekewe bisingiti uwekewe migu riziki yako utaipata ni ile ile fattahuha wa ajmilu fi atlabi mcheni mwenyezi mungu na mundafute kwa njia nzuri kwa njia halali maadamu ushagawanyiwa na Mwenyezi Mungu tafuta kwa njia nzuri njia halali usinyanganye usiibe usifanye kazi ya drugs drug sugar ctp cha wanaoshikwa waonekana nina nani kwa islam pato la haramu na mjumu wa sala amasema wa ayyuhum min nabatin nasfiti fanaru aw labi Sehemu yote ya mwili yako utakayoinnebesha kwa pato la haramu basi au la moto ni maana utachomwa Ko kuget to rich by any means Hiyo huyo uliitafuta kwa njia haramu ukasubiri ukapata njia haramu ukaipata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuganyia. Lakini hatujui tutaipata vipi, wapi. Wala hatujui je nagawanyia kiasi gani, kidogo, katikati, kingi. Sasa hapa twakalifishwa na sheria, hangaika toka katafute. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Surah Al-Mu'minun aya 15. Asema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshuu fi manakibiha wa kuluu min wa ilayhi nushoor. Ndie yeye Mwenyezi Mungu aliyofanya hii ardhi dhalula. Hayna hapa kuna mubalagha fi hii, hii iku at our disposal watah tama dini chimba wataka kulima una ardhi lima tumeatiwa sisi ardhi tumezalinishiiwa na Mwenyezi Mungu i maisha yetu hapa duniani basi fahamu shufi manakibiha nendeni pambizoni mwake mwanje wabulu mirfhi wailehim muende ushangaike mtafutari riziki We wafanya taona ah kuna mkulima kuna mfanyibia biashara kuna seremala kuna mvumi tuna kila mmoja analeni yako ukijaribu ukifaulu hapo ndipo ukuandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unjaribu ufeli siri siku zako usijiizie ziki juu ya ziki hutosaidia kitu hizi zote tume kila sisi tuhangaike tutafute zile riski ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ametujalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abi Shayba kutokwa Abu Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba ad-dunya halalan atakai tafuta hii dunia yale mazuri yaliyo duniani riziki kwa njia ya halali isti'fafan 'ani almas'ala atafuta iffa atafuta kunyinyo kwa nini tumeambiwa kendeleo kwa nini tumewekewa urithi kwa sababu maisha yetu hapa duniani tutataka kula tutataka kuoma tutaka kuvaa tutataka kuishi Ukimu mahitaji haya wanakao elimbio upate pato ulitumie utaspend vipi ikiwa wewe una income na hii ni vibaga wasa'yan ala ahlihi Ujikimu usioleme wasa'yan ala ahlihi na kwa aenda mbio kwa ajili ya famalia yake wale walio chini yake mke wanawe kama una wazazi wale ambao ni wajibu wako wewe kuwasimamia kwani hali ngomo na ukizipata usitatakuwa dabu tabu mambo wengine akitoa atoa kwa kelele sio nafanya machezo mchezo bwana Nahangaika mimi na tukana natokwa na jasho upata rais rais waapa watu na hapa wasomea watu kana kile ukitowacho kwa familia yako andikiwa sadaka Hii ni ibada pia untuma kwa halali na watumia kwa wale ambao ni jukumu lako wewe kusimamia wa ala jarihi cha mzini afanya ihsan asaidia ni sadaqa ni jirani ni rafiki ni mkitaji kwa hiyo kwanza priority wanyenye jukumu lau ukitoa sumami kwa kata zapi sa khas peana sadaqa sawabu ukio katika hali hii laqillaaha wa wajhuhu kalqamari lailatal badr ya qiyamah siku ambao tutakutana na Mola wetu na watu takuwa katika hali mbili yawma tabyadu wujuh wa taswaju siku hizo watakuwa wale ambao sura zao za zamirulits na kuna wale nyuso zao zitapiga giza alitafuta kwa njia halali Akaspendi kwa familia yake akasaidia jirani huyu atakutana na mola wake uso wake wangara kama mwezi ukiwa fungo Mungu, mungu atujaidia katika hawa inshallah wamntalaba dunia halala atakaye tafuta mazuri ya duniani kwa njia ya halali. Seuze ya haramwe eh? kwa njia ya halali. Ila wake nini mukathiran. Lengo ni kukumrnika mali. Ajaza ajaza ajaza. Kuspengo kwa familia yake ni shida. Utoa sadaka ni shida kembele swahili Hake ni kita ya jinja hakendi wapo Entede huyo kijaye kembeletu wenyewe kipi kitakuwa inafi na hiyo ndio ila kubwa ya Kenya watu na corruption corruption kila mmoja billion trillion mpaka wapi waliokusanya walioku hai wengine washapishwa rais safu moja ajiliyo jitambua wapo leo chuma wakafa kafia mm, ah. napigania future yangu na cho wao future nipi wala alakhiratu real investments filisika ni hii kwa ajili ya ya akhira tena muraian laqi Allah wa huwa alayhi madhban. Siku ya kiyama akutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa Mola wake amkasiikia. Ukikasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wako mbali na rahama yake. Siku hiyo tu itahitaji rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuahitaji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu wa Islam, dini yetu ni dini inaoimpa mwanadamu umoja inaemwelewesha inaupanua gumu lake inaumfanya mwanadamu mwerevu na inawezesha kupambana na mitihani ya kidunia kwa moyo wa subra na utulivu kwa Mola wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalia menaladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana wala shida Mwenyezi Mungu shida zao waliona madeni mnyenyoshwe kulipa waliwa wabotu Mungu awapeshi faa waliokufa Mungu تقبل rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya moulana innaka at tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam